на парт організації, і вже ж нарахував тут у нас цілих 12 гектарів цілини, та на шпилях і в тернах довкола ставка і побіля контори. Значить, ставок обирати до самого урізу води, алею перед контуром спиляти, все як чортові матері, розворати до самого порогу, навіть бюст товариша Сталіна передвинути, як ото в Москві колись передвинули пам'ятник Мініну і Пожарському в ограду Василія Блаженного. Бачили ви такого сучого сина? А ви ж йому що? – з вдаваним співчуттям запитав професор. А я нічого, – паталашка спливав потом, – стогонів безмежним своїм червом. Бо хто я такий? Я солдат революції, що скажуть те і роблю, куди вкажуть, туди і йду. Вулять піднімати цілину, підніматиму. Треба спиляти перед конторою, спиляю. Вже талон роздобув у райвиконкомі, завтра завтра жду бригаду, хай валять дерева. Не могли б ви сказати, хто саджав ці дерева? обережно поспитав професор. Поняття не маю. Але талон, щоб рубати, маєте? Талон маю. Прекрасно. Професор пробігся по кімнаті. Сардана Пал, Валтасар, Микола Федоровичу, що б я вас попросив? Заберіть, будь ласка, в нашого директора цей так званий талон. Ганебний талон повинен вам сказати «заберіть» і ну, ви самі розумієте. Я все розумів без зайвих пояснень. Ідея, оволодіваючи масами, стає не тільки безсмертною, але й безглуздою. Я рішуче підступився до Паталашки. «Де цей талон?» «Талон?» «Та де ж? У конторі?» «Ходімо туди. Я повинен його забрати і знищити». «А як же завтра, бригада? Вони ж приїдуть пиляти». «Приїдуть і поїдуть. А що скаже щириця? А товариш стуконіг?» «Чхати я хотів на всіх ваших щироногих стукориць». Професор удоволено потарав руки. До речі, товаришу директор небеззловтіхи сказав він, «Майте на увазі, що Микола Федорович проливав кров і за вас, і за щирицю, і за стуконога, поки всі ви відсижувалися у глибокому тилу, виконуючи і перевиконуючи. Тому у нього, як мені здається, є деякі права. Так звану цілину на агростанції мені вдалося врятувати, а врятувати рідного брата – ні». Марко вже не слав цей з подякою за грошову допомогу, писав нерегулярно, іноді не взивався цілими місяцями. Іноді, мов би схаменувшись, писав один за одним довгі, плутані, хаотичні листи, чи то скаржачись, чи то похваляючись, навчання. Безперечно, страшенно цікаве. Він не буде гаркати, але замучила громадська робота. Його обрали секретарем факультетського бюро комсомолу і членом інститутського комітету комсомолу. А тепер ще й у міський комітет, після чого загрожує комітет обласний. Окрім того, їхній інститут у центрі всієї культури. все замикається на нас – професійні і самодіяльні колективи, огляди, олімпіади, поїздки до Києва і до Москви, концерти на урочистих вечорах, обслуговування нарад передовиків, партійних активів, показові виступи, демонстрація досягнень. Це були послання, мов би, з іншої планети, з якогось нереального світу, де живуть не такі люди, як довкола мене в степу, а незнані істоти – Безладні, метушливі, нетерплячі, від усього вимагають негайної дії, негайного наслідку, негайного вдоволення. Від кожного слова, телефонного дзвінка, зауваження, вказівки, рішення, наради, активу. А може так і треба? Там велике, мало не мільйонне місто, центр просторої степової області, що дорівнює цілій європейській державі. Звідти розходяться всі хвилі, всі імпульси. І все, що спонукає до активності, принаймні так здається тим, хто живе у великому місті. А тут що я роблю? Чим займаюся? Пробую орати землю. Люди роблять це вже тисячі років, і вже ними заволоділа така сама нетерплячка, як і міськими жителями, негайна користь і якомога більше. А ми з професором Черкасом люди уповільненого мислення і дії, теж уповільненої. Все обережно, не орати, не шматувати землю, а ледь доторкуватися до неї, гладити. Як хтось гладив ниви, так ніжно гладив, чорнозем підвівся і дивиться в очі. Земля – це як душа людська. З тим і з тим треба поводитися обережно.